vad ni. vi förstör allt! Vet du, Nikolaj, om jag fick gnida mina önskestenar, vad vad jag skulle önska då? Nå, no, berätta. Mer DC-crap på HBO kan inte få nog av den där Gadot. Eike. Ja, no, hon, har, hon har ju nog min varit runt och varit fantastisk. Ja, en fantastisk kvinna. Det var faktiskt år sedan jag hörde någon diskutera Thigh Gap sist, men nu är det tillbaka. Så precis som spoilervarning, god vänner, så allting bra är ju cykliskt. Mm. Det var en god läsning. Och en sån fantastisk film vi såg var för sig här senaste helgen. Wonder Woman 1984. Den var bra. De bara valde kanske lite färre år. För alla med ja, 1983 för det året. Utsökt ågård och ja. allt, allt på det. Platser, produkter och människor. Men 1984. Den såg vi. Ja, och, äm, ja känslorna svallade ju. Det var ju nog en... En upplevelse som heter Duga, ja. Jag har svårt att se mm. hur det skulle bli bättre på en biograf. Och det hade väl filmmakarna också eftersom. Kanske en naff och sin naff de bara släppte ut den. Ja, det, mm. ja, ungefär så gick det väl Gick det väl till i något skede. Det tog bara att ålamod är slut. Äh, ja, men jag tror det var jo. snarare att, hej, att vi, vi får inte med allt om vi aldrig ger ut den. Så kan vi ge ut den nu då. Mm. Jag såg att... Den hade väl spelats på, på HBO Max. Äh, jo. Ganska ganska otroligt mycket. Att den, var ju, den var ju. redan tal om något slags världsrekord sådär. Just så. Ja, men vad folk kan inte gå och se film konventionellt, så vi sitter och glodar hemma. Så att, det är väl imponerande ja. men är du överraskad. Jag är inte så överraskad. Nej, inte kan jag nu heller säga det. Ja, men... Good for that. Good for the movie. Mm. Uh, men ja, vi ska väl alltså recensera den nu då. Jo. Jävla mycket DC plötsligt. No, nu, nu, nu är vi väl fortfarande lite, vad ska vi säga, shell-shocked efter, efter vår, vår famösa Justice league extravagans. Jo, den där sniden jag och så tog den på sängen. Men hej, om du också skulle vilja ta oss på sängen, så varför inte göra det till rätt plats, men kanske inte alltid rätt tid till triggervarning.gmail.com. Dit kan man också skicka sin spoilervarning lite Anja så att snälla överrör oss med dina åsikter, kommentarer och bravur. För det förtjänar vi. Allt som oftast. Eller egentligen inte alls väldigt sällan. Men gör det i alla fall. Jo, precis. Och såklart hittar ni oss också på Twitter så där kan ni skriva i kortare format. Tack. Uh, ni hittar oss där som att Triggervarning mm. Och om du identifierar som underkvinna och gillar att vara fula män så kan du ju föreslå något dyligt sällskap på vår Facebook-sida där vi heter Triggervarning. Um. Vi har inte riktigt fått mm. den där Instagrammen att funka än, eller hur? Nej, vi försöker med vår profilbild är hela tiden blockerad. Jo, alltså vi, vi, vi fortsätter ju att samla de här spandexbilderna och de läggs ju på hög. Men vi tänkte att om vi inte får det att funka snart så bara ger vi ut det på HBO istället. Så det löser sig. Ja. Det löser mm. sig, Så han som kär till badkaret. Och vad är nu med skit i badkaret än två till timmar i DC-universumet Som nu då alltså tar plats mm. 1984 för en gångs skull Det var sannoliken ja. viktigt För handlingen i den här filmen ja. Eller hur? Ja mm. det, Ja, vad, vad ska man säga Det, det här var ju alltså, Speciellt efter att man har sett uh, Justice League och, och då Zack Snyders Justice League Mycket uh, Justice så, League Ja, mycket Justice League. Mm. Äh, men också om man tänker på den, den första äh, Wonder Woman-filmen så, så skulle jag säga att det var... Man märker ju kanske först den här som liksom, färgvärlden. Så att säga, färgskalan har ju varit totalt annorlunda. Äh, och ju trevligt att allting var stäm... grått eller i som en viss annan. Ja, ja, ja precis. Men, uh... Och, och borta, mm. var, borta var också så att säga, de, de här det är mer. Det, det så att säga mer där smutsiga så att säga som fanns med i, i den här första Wonder Woman filmen så att säga då det ändå perfektera kan se under första världskriget. Mm. Så att alla var så, så, så det var hoppfullt. Ju, ja. Ja, precis. Så mm. det, det det var ju kanske det där första som man märker att nu nu är här. Nu är det så att det nånting nånting annat. Plus att, jag vet inte om det var, alltså säkert var det ju medvetet, men det kändes som att den här, den här filmen hade mer av en sån här, lite av en sån här happy-go-lucky stämning, mm. på något sätt. Det var som saker jag var lite lite mer sådär, large of life. Det var lite av uh, de gamla Stålmannen-filmerna. Uh, men... Ja, men alltså, jag vet inte att det känns ju också som en litet hopp därför att i, framförallt Snydermia och så var det ju som sa tabu att, att ha det minsta roligt att mungiporna skulle ju alltid peka nära att alla skulle ju se ut som de kunde börja kära sig och lyssna på något vid minsta provokation. Så äh, ja. här så var det ju jag, vet, jag får inte liksom en bra ord på svenska så den hade väldigt så här goofy energi att mm. I men allting, ja. allting som hade att göra med typ Christian Wigs karaktär. för att Det måste ju vara någon som, som är den kvinnliga ja, motsvarigheten det, det till åndagången. Men innan dess var hon, som som så. Ja, var så var hon så. ju bara så här goofy och liksom, åh, oh, det här töntigt? Det här är ganska töntigt. Är det töntigt? Ja. Lol, jag vill ju inte men, vara nörd. nerd. Men, så det men, var men, ju som men, att det ja, var ju som så här energi. Ja. Jag plus att Julia gjorde inte den här karaktären Barbara Minerva egentligen samma, um, samma utveckling uh, som um, säg Michelle Pfeiffer uh, i, i rollen av uh, Catwoman i, i den här Batman Returns så att säga. E ja, så egentligen så att säga att bör, början som den här en, en lite så här socialt tillbakadragen, så är skygg lite, vad ska jag säga osmidig person som sen till liksom går igenom en, en förändring och mm. sedan kanske lite tappar bort sin egen mänsklighet Nå, det har gått 29 år och jag har fortfarande mm. ingen aning om vad Michelle Pfeiffer exakt fick för förfärlig huvud efter att katten har slickat henne lite i gränden men att som <laughs> har du råkat ut för det? No, jag trodde inte att den här podden vi skulle behandla mitt sociala liv, men att du kanske inte vet, jag håll käften. Jag passar inte lika bra i direkt. Men att jag bara säger att den filmen hade ju redan en sån här lite det var ju liksom lite tang i men att, jag menar Tim Burton ja. Ja. så är ju som han har ju en stil som å ena sidan där det är ju goth, så emoluggen jo. blir så tunga att den nästan jo. håller på att vippa hela spelan, Men å andra sidan så finns det ju en massa så här, jag menar allt med typ Danny DeVito's pinguin är ju på gränsen till slapstick nästan. Så jo. det är ju väldigt svårt att säga, liksom, var det liksom, var det som så här gothic, uh, nu kanske horror men... Uh, drama yeah. och varade, liksom camp på sätt och vis. Yeah. Uh, medan Wonder Woman 1984 sa att förutom det att jag tycker ju <sighs> Okej, okay, så här. Gal Gadot är ju ganska vacker. Uh, och att hon kan ju mm. nog skådespela. Uh, jag säger ingenting om det. Men det känns som att hela den här hennes roll i den här filmen var ganska found in. Och jag vet inte om det är liksom på grund av att jag tror det är på grund av att hon alltså Gal Gadot då spelar dåligt. Jag tror det är bara med att hon hade yeah. lite att arbeta med. För det känns med varenda scen så det är som att okej, okay, uh, Wonder Woman, kan du stå här och vara Wonder Woman? Att nu så kommer yeah. det in någon här och vill typ slåss eller någonting och, och du är Wonder Woman. Kan du, kan du vara Wonder Woman? Okej. Okay. Vad är min motivation? Din motivation är att du är Wonder Woman. Kommer du ihåg? Ja, okej okay. I'll, I'll see what I can do. Att, mm. ja, vi, vi kan ju gå in på andra skår och deras prestationer om en stund. Men att som ja. den här filmen, jag menar, det har ju karaktärens namn i titeln. Så det känns ju som borde inte liksom lite vara om henne. För att den här, den här filmen känns som förslösad från båda hållen för att det är en Wonder Woman film som inte är egentligen är om Wonder Woman känns det som. Och det är också en film väldigt klart förlagt nästan fastkedjat i 1984. Men de gör ingenting med yeah. det. Det känns som att den enda anledningen är 1984 för att de ska ha en ursäkt för att fortfarande liksom göra referenser och hamra in några poäng som kalla kriget. Men att yeah. det ska kunna vara bokstavligen vad som helst annat. Det ska kunna vara The Star Wars Project. Mm. Liksom lasrar i rymden. Vilket de ändå på sätt och vis gjorde. Så att det, mm. det är som dumt. Och det här talar också om energin i filmen tycker jag. därför att de ska kunna haft en sån här väldigt lättsam Dixie-pop, det 80-tal och allt det bara uh -huh. Men det som bara, ibland så går någon förbi i mode. Som man tänker som att ja, det där var väl lite löjligt. För det, du är mm. på riktigt är det ju. Precis. 2021. Men det är ungefär så långt det går. Så den här autentisitetssidan lider. Det ska kunna vara när som helst. Det förklarar inte riktigt vad folket gör, vad de tänker, vad den här andan är. Jag förstår kanske att de försöker yeah. göra en sån här self-improvement och att liksom den här. Att de luta lite på de här uh, ponzi schemes och sånt så där. Men att yeah. det räcker inte. Jag vet inte vad den här filmen ha för energi eller vad den försöker liksom sätta mig i för stämning utan det känns som bara att ja nu har vi puffat Galga Gadot in i det här rummet och hon är ju Wonder Woman som ni kanske minns och, ja just det, mm. det, det är sant och nu händer shit, ah okej okay. men jag ska väl rätta till glasögonen så jag inte missar någonting, var det där mannen, någon som gick förbi en MC Hammer direkt? det kan vara det, det kan vara och ja. men okej, okay, men Uh, justified I guess mm. Så det var en väldigt lång point Om den här energin Eller stämningen yeah. i den här filmen Som jag aldrig riktigt mm. kunde Man kanske tumma ja. på den men den blev aldrig Liksom klar på något ja. vis men, men, men egentligen alltså man, att jag, jag tänkte så här kanske bör man säga någonting om själva Storyn Själva intrigen Här i, i den här filmen Lika, ja. så att säga, hur, hur som mig. verbaliserar jag en väldigt, väldigt våldsam ögonrullning till vänster <laughs> no, no, Det är just det alltså att jag, jag, jag, jag uppskattar den, den här första uh, Wonder Woman-filmen Jag tyckte att det de, de gjorde en helt intressant, intressant story där. Även om så att, att de måste ha ha karaktären att sedan strida Mot krigsguden specifikt uh, i, I slutet av den filmen Så känns, känns lite Vad ska vi säga Det, det kändes lite överdrivet igen Kunde det inte spara den karaktären Till att liksom ta fram den lite senare Men, men, men, alltså, ju, men Jag men, bara vill säga ja, en sak De gör ja. det här ganska ofta i superhjältefilmen. Mm. De gjorde det med, med Superman och jag vet inte varför DC har det här problemet. Att, men, liksom men. Ni börjar förstå. Mm. Det finns ingenstans jo, jo. som går sen för att det är som det Wonder finns... Woman fights Satan. Och sen är det nästa ja. film. Wonder Woman sticker och funderar över vad hon ska äta till lunch nästa dag. 19.57. Ja. Så att det är som att <laughs> cool Men att ja. som kanske ni ska ja, ja. ge lite rum man behöver ju som inte som bränna allt krut mm. direkt ja. Ja, det är samma sak med ja, ja. Superman och General Sod, att jaha, men ja. vad ska ni göra nu då, då ja. läcksluta kommer och kasta kaka ja, och då ja, blir Superman ju... smutsig och så måste han far hem och byta kläder, ja men tar inte ja. typ en sekund då. ja mm. är det är så bra det film då men, ja. men det, kostar men det, det, i hörnet det just... satan och käms So det, det, är just, det, det är just det här att så att jag, jag, kan, jag, jag kan förlåta mera när de säger att okay, den här filmen är placerad nu före say, Justice League-filmen då, kronologiskt sett. Sure. Men, men, men just det här att, så att jag, den första filmen så tyckte jag att liksom, tyckte jag att det var en positiv upplevelse att, att se. Den här, den här så för den kändes spretig. Det, det var som, liksom, okej, okay, du har, du har då, så att säga Wonder Woman, eller Diana Prince som då, vad skulle jag säga, existerar. Liksom, hon, hon har sin roll som, som Wonder Woman, som beskyddare av, av så att säga, de, de vanliga människorna och, och, och så här och hon har sitt gyllene gyllene lasso med vilket mm. hon kan flyga i princip också. Uh, Vilka men, var lite osad no, att var alltså, ja, <laughs> ja, men man ska väl inte man ska väl inte nu nä, tala alla mer om det. Men, men, men, ja. men, men sen liksom uh, sen var en, en, en speciell sten göran tré och uh, kan då säga. Se till att ens önskningar går i uppfyllelse. Mm. Men att den, den tar alltid någonting samtidigt men det är ju en genhistoria. Det jo jo precis. Och och och, och sen och jag tycker jag tycker bara ifsamt liksom vad är nödvändig den där önskestenen. Det så liksom, jag, jag tyckte inte att den liksom, vi kommer till vi kommer se kött den här antagonist eh så till diskussionen här. Men ja. men såklart så är det ju någon som är ute efter den här stenen. Ja. Och såklart så är det ju människor som utan att veta bättre liksom använder sig av den här önskestenen för att kunna, eller för att då så att säga förbättra sina liv eller förbättra sin tillvaro och, och sen har det här ju då andra andra oförutsedda effekter. Det här har ju för övrigt ett namn, liksom det här Um, skulle säga det handlar ju liksom lite om närhetsnarrativ till liksom en sån här exploration av The maguffin. att som yeah. minns, som vanligt minns jag inte exakt vad det heter men i princip så här att du har en sak nu då eller en maguffin i princip den, den driver ja. liksom storyn uh, och att den här saken nu då så visar sig vad som så potent att det är som omöjligt att någon inte skulle kunna känna till den här den inte har som större grej. Men eftersom det är en sån här <coughs> superhjälta äventyrsfilm så är den ju insväpt då i liksom myt och mysterium. Och där som vi klart vet att om du läser en myt så kommer den ju att infria sig inom loppet av typ en timme i filmens handling. Det finns ingen myt eller historia i sådana filmer som inte visar 100% sanning och där till. Uh, så... So yeah. Det andra är att in, in, du har då den här saken som är allrivande för storyn och allt som händer runt den. Dessutom så har den en personlig närhet till huvudkaraktärerna eller karaktärerna. I det här fallet av Wonder Woman. Yeah. För att det räcker mm. inte med att det är någon fitta någonstans som hittar den här städen. Liksom, ah, ah, ah, jag önskar alla Super Nintendo i hela världen. Fuck you! ja yeah. de är inte ens jorda ja, men jag älskar alla nu, ingen får spela Super Mario World mm. så att det räcker att de gör det och så far de dit Utan mm. dessutom så rockade ett flygplan explodera och den landar i Wonder Womans uh, swimming pool och hon använder den som en dildo i några dagar och hon mm. har med den i sin väska för den är så bra dildo liksom att det som allting som kommer som med våld till huvudkaraktärerna alltså de behöver göra med sträcka sig riktigt och höga på kaffebordet som att ah, den, här saken, den här saken som jag nyligen de senaste dagarna har läst om i de uråldriga skrifterna som bara lux hamnade i mina händer och som alla refererar till och som nu har någon anknytning till en personlighet på tv att allting, allting som farsmän kratar inåt mot karaktären så det är ju som att ja. Det finns inget detektivarbete. Det finns ingen som så här strävan Det är som ytterst mm. reaktivt. Och det är ju som bra att det kom, allting kommer till Wonder Woman. För att, no men, som ni kanske minns. Den här filmen heter ju Wonder Woman. Och jag tror det därför att huvudkaraktären också heter Wonder Woman. Så jag har alltså utrönat att den handlar om henne. Ja. Så att, min mm. akademiska täs, mina damer och herrar. Men att det är ja. som sådana här grejer så att. Det är så otroligt lat skrivande, därför att det finns som ingen det finns som ingen sån här agency, vilket är ett bra ord yeah. att som karaktärerna behöver inte på det sättet göra någonting utan de behöver bara reagera på sin absolut direkta omgivning som formas av historien där filmskaparna vill att de ska agera huvudpersonen, så att Yeah. Det är därför som det är ganska lätt om man funderar på det om man inte som bara liksom, står och från action-sekvens till action-sekvens att folk som jag står mm. som att uh, varför är den här scenen ens med? Därför att den här nästa yeah. scenen så får ju den scenen som är påföljande scen. så att det är en massa så här onödigt faff in, behöver vi ha att liksom att ja, nu är det en här som ska ha en sak och han får sakerna, han blir jättepotent och du måste stoppa honom för att han är en ballvante. så allt annat är ju liksom mm. exposition men det är onödig exposition därför att det finns ingen annan som kan hantera det det finns en direkt antagonism mellan den här personen och Wonder Woman och det skapar också en tredje antagonism i och med Barbara yeah. Att liksom, yeah. att allt sånt här som så gör att historien blir smör att det, det är inte som så mycket en historia som är att som Wonder Woman, ska du inte gå ut nu och sparka över Nej, jag vill inte ja, Men nu vill du väl gå, kom nu Kanske träffar någon kompis ja, men, jag vill. Ja, men gå nu, solen kiner den ja, Men ja, ja Sluta gnälla då <laughs> Ja, ja, men ut ur huset, är bra för det var äntligen gick och Nu får vi supa ja, Så det är ju som Det är lite ja. svårt Att som, engagera sig på en intellektuell nivå För det blir ju som Ja, ja, men nu slåss de igen nam, nam, nam, Så att What mm. ja, you were jag saying var. Ja, så alltså, Inte vet jag hur mycket mer om, Man kan egentligen säga om den här in intrigen här i filmen. Då, du har ju så att säga karaktären Maxwell Lord mm. som. Eller Max Lord som. Som låter så som säga, en porsärna förröver. Ja, ja jo, jo, men det, det, det är så att säga. Kanske jag behöver inte sägas mer om det. Uh, jag nog vill. Jag, ja ja nu, är väl Pedro Pascal lite jami. Ja. Men, men alltså egentligen alltså karaktären som Maxwell Lord som blev jag vet inte alltså den Ja, uh, no, alltså om man tänker som så att i den här filmens porträttering så är kraf karaktärens kraft är att han kan uh, få andra människors önskan att gå i uppfyllelse. Vad mm. han behöver är att så, att, så, att, så att det de måste men i princip han måste skaka hand med dem. Och han måste få dem att tror, direkt uttrycka det här önskan. Ja, och, och då röra han, sig. Jag... Röra vi honom, jo. Ja, så går önskningar i uppfyllelse. Det kan oftast hända om du gnider en porrstjärna så går din önskningar i uppfyllelse. Just så. Mm. Ja, bra, bra att ja. veta. Jo. Uh, så, för jag tänker i den här karaktären så, så som det har porträtterat i uh, i comics, eller i, i så att säga, i serietidningarna så har ju förmågan varit att han i princip har kunnat här, i rollspelsdärmed då dominate andra, att han har kunnat placera sin vilja på andra eller så att säga eller köra över andras vilja. Men han är och... ju typ Jean Grey. Jean okay. Grey. Men från Phoenix -men. alltså? Ja men whatever, hon som hela tiden måste gå in i andras huvuden och få dem att göra staff och får huvudvärk hela tiden för det är så svårt. Så att äh, du vet, okay. hon är den där x som, som alla hatar för hon gör aldrig någonting annat än ligger och har huvudvärk och vill att folk ska gå riktigt tyst i huset. Okej, okay. jag jo. minns inte vilken karaktär det det, det gäller. Men, men, uh, men Jean Grey att hon är ju alltså Jean vad det sa så, jag tycker Jean Grey är ju liksom den, den mest potenta liksom Phoenix-karaktären som, som väl i princip uh, när som helst kan förstöra halva världen. Men hon gör ju ingenting. <laughs> alltså... <laughs> ja, du tänkte liksom innan hon blev det Phoenix okej. Okay. Nej, no. inte Alltså, grejen är att, snälla, låt oss inte yeah. måste börja tala om X-Men, I begge Låt oss nej, nej. tala om ett skit cinematiskt <fart> universum i gången. Yeah. Men som alltså, jag bara säger alltså, att mm. de här empaterna, eller jag antar de här telepaterna, yeah. nu då, låt oss inte blanda ihop yeah. koncept. Så att, yeah. nu har jag inte läst Uh, mm. jag, jag tänker inte heller så jag är inte som så insatt yeah. i Maxwell Lord men det mm. brukar ju ofta med de här karaktärerna det är ju som så där, det är en sån så där trope-karaktär att okej okay, du kan påverka eller ge folk en mental push men det är väldigt mentalt dränerande. nu vet jag inte om det är så som är yeah. fallet med honom men att man märker ju att det tog ju definitivt, uh, han tog ju definitivt stryk av att påverka folk på det här sättet Uh, ja. Inte i filmen. Det enda intressanta ja. är som jag vet om den här karaktären som från Särhetidningen så att i Notchärda så var väl Wonder Woman tvungen att mörda honom. Ja, men ja. jag minns inte varför att, av någon annan jag, kan, jag kan berätta varför om du vill. Jag kan berätta om. Äh, det är för jag förstod ju Nej, det var mera ja, det var för att, liten äh, oh. efter, efter så liten <laughs> kuk Eftersom han blev, han, han blev för, för potent vad gäller det här, hans förmåga att, så att ta kontroll över andra, andra individer så att han lyckades ta kontroll över Stålmannen. Oh, ja. och, och eftersom han då tydligen inte hade någon som helst äh, liksom, äh, plan på att ge upp den här kontrollen så fattade fatta att The Wonder Woman då beslutar att hon måste döda honom. Mm, men det inte typiskt. Så fort en framgångsrik, rik vit man lyckas med någonting som måste komma. En marginaliserad kvinna. Och putta ner honom. Och knäcka nacke, och knäcka nacke ja. på honom. Me alltså, <laughs> ja. Jag vet nog hur det är. Han onlidit av min stora penis. Ja. Jo, Wonder Woman i Jo. men det är ju också en sån här film där det är som det är egentligen ganska konfliktlöst att det var ju trevligt med den här jag vet inte ens vad vi ska kalla det liksom megaatflon som de hade i början där liksom typ alla amazoner och en yeah. flicka springer runt liksom och mm. håller på yeah. och för att hon skurrar ner för ett berg så fick hon, hon får inte fuska och jag satt hela filmen och funderade som att, what was the point of this? Var det här liksom någon, någon historia eller liksom någon, någon så här läxa som skulle bli avgörande? Var det här någon så här visdom ja. som skulle inkorporeras och liksom mm. till hennes aktioner i, i slutet av filmen? Som att, mm, ja. nej, inte alls. och Hon fattar ju som sitt beslut. Uh, att vara liksom ädel och nobel typ en halvtimme innan det här så att ja yeah. men att, cool att vi fick say, Amazonerna och vad de håller på med till helgen I guess ja. mm. uh, det muskriga ön låter nog som ett trevligt ställe total sausage då. Uh, och ja mm. att, Ja, ja, jag, jag tror vi har hållit oss så länge, ska vi, ska vi bara gå an och diskutera Pedro Pascal innan vi börjar, för jag tänker gå in på antagonism i den här filmen, så ja. varför inte börja Okej. med no, huvudbadguin? Hu hu för, hu hu hu no, för, för all del. No, han var ju inte så mycket av en bad guy, var han? Inte... Nej alltså in, inte egentligen alltså inte inte alls i jämförelse med, med övriga så här, speciellt då DC filmer. Mm. Ja. Nej, ja. han var ju en så att säga, en, en opportunist vad han väl och, och så att säga, en, en som ville ha ville ha alltid mer att säga. Ja. Men att det känns ju mer som att han, han drövs ju mer av att bevisa någonting för sig själv och sin son. Snarare än girighet yeah. eller liksom någon sådan där maktlyssnad. Och att det blev ju heller inte riktigt klart att liksom... Jag antar att man får fylla i tomrummen där själv men jag hatade det. För att liksom igen, den film, show, don't tell. Och att som... Yeah. Uh, var det på grund av att stenen som uh, sura, sura, dummi skuden nu då hade, mm. hade liksom frammanat? Tills var det han som förstärkt alla de här ska vi säga lite svaga karaktärsdragen nu då tills det blev maniskt yeah. och liksom ont? Eller yeah. eller hade han källt det här hela tiden? Det här är också saker mm. som kan vara viktiga. Uh, yeah. Och att som jag menar han, han gick ju för långt men att det blev ju redan löjligt för att redan där när han önskar att jag önskar att jag blir den här Ja. Yeah. What? Why? Mm. Varför vill du det? För att det är ju yeah. som det att liksom att om din önskan är att bli att liksom bli framgångsrik du ska jag bara kunna ta den och säga jag vill bli framgångsrik. Bam, det är ju Mm och jag förstår att du Nej, måste sätta sagt maniska på det men det är just det här när han måste som, ha alla möjliga att, komma på det. att är du säker på att du inte vill att det här rummet fylls med horor så är som ja. att ja okej okay. men att, det här känns ju som en ganska stor stretch och att de ger ju också honom så här totalt narrativt vakuum därför att okej okay, han går in i en, en rum och han har möjligheten att påverka folk men han yeah. hade ju inte från början den här karisman så det känns det är som så många rum och som man aldrig ska komma in. Och att man mm. får ju då bara fylla ett med tomrum att, ja men kanske han tog tag om någon bartender och sa nu skulle du väl vilja att jag skulle kunna storma in till presidenten och så ja oh, sure of course. Men att mm. igen den är riktigt som så där Någon hade en riktigt bra idé i fyllan och så skrev de när det och så tog någon det som gospel. Att det fanns det känns som att om någon ska fundera ens fem minuter så skulle det ha funnits en så mycket mer elegant och funktionell och förståndig lösning. Ja. Yeah. För mm. alltså jag vet inte från vilken vinkel det men ingen ska säga på det här men det, det var ju dumt. Det är liksom yeah. för att använda ett ord you know, sprätigt och dumt. Att som yeah. what, what are you doing? Mm. Ja, den... Jag tycker om att det var inte som en sån här stor typ robotkoloss med horn eller en jävla skybeam eller någonting för en gångs skull. Och det kändes mm. hellre som att lösningen var att Wonder Woman måste komma och typ klämma huvudet av honom mellan sina lår eller någonting. Utan han behövde inte ha stryk han behövde bara så att säga hitta sin kärlellan eller någonting. Ja, ja jag, jag lär in, inse, inse liksom mm. vad han hade om. Orsak. Jo, det var ju bara liksom uh, Barbara blir nervad då eller för alla era fans där ute cheeta. Uh, yeah. Så det känns som de måste göra någonting av henne då. Men att det är ju som inte så mycket sens för henne heller. Att som att, jo, att det är nog kul att jag kan spöa folk om behöver använda glasögon. Nu. Ja, men, mm. men uh, inte. Ja. Men vi fick ju aldrig säga heller att hon på sätt och vis kultiverar någon särskild mer personlighet eller intressen eller någonting bort att hon talade med lite kollegor en gång och gick på en fest. Så det känns ju inte som, yeah. som att well, I want this thrill ride to go on. Och i något sätt så hoppar mm. hon runt i liksom oversex och slåss med Wonder Woman. Så att det yeah. känns som väl, igen väldigt liksom att Girls, what are you doing? Mm. Wow, jo, men, var det, det nog inte, inte så att, den här, så att ja, den här karaktären Behövdes för att De skulle få en så att, ja, Någon som då kunde Mäta sig med Med Wonder Woman så här på en mer liksom, säga, Fysisk nivå uh, Så att de, de kunde få en, en, en Fin Stridskoreografi även om jag tycker att den där den där den där, så att säga stora konfrontationen mellan Wonder Woman och då cheeta så det, det, det var något av en antiklimax jag tyckte att det var det en klippt väldigt udda ud, upplevelse och sen, sen sen var det sådant att ah, jag har jag använder nu den legendariska guldrustningen som med vilken en enda Amazon kunde hålla tillbaka alla de männens arméer då långt bak i tiden. Och nu tar jag den äntligen på mig för första gången på år årtusenden och bär den ut i strid. Och så klösar någon lite på den. Och så faller jo. den i biten. Ja, men, <laughs> men, men du har nej. såna här grejer på ena sidan. Mm. Och sen... Jag tittade tillbaka på tidigare filmen. Och så slogs ju med krigsskuden. Mm. Mm. Vi slås mot Precis. Cheetah som, som klöser bit här ur din millennium rustning, äh, röstning. Äh, två bitches mm. som kläser <laughs> ögonen nu varandra lite grann innan de hoppar i vattnet. Och en liten fråga. Att jag vet ju att det här är en sån där fysisk bedämd fråga. Men yeah. äh, hur kom det sig att Cheetah blev elektrifierad i vattnet men inte Wonder Woman? No, no, för, säkert för att katter, kattdjur tycker inte om vatten Det var säkert det som gjorde det Ja, så att Ja, du vet att Om du sätter ström i vattnet Och du vet, vatten då som är strömförande Så att Kanske om du har tillräckligt stort thigh gap Så bara passerar strömmen genom dig <laughs> ja, ja, exakt Okej okay. Alltså jag, jag bara, så jag, jag, bara det. Jo, jo, när jag bara. Jo för ett personligt mm. projekt jag håller på med. Så ja, okej, okay, bra that. Yep. Got min minsan. Okej, okay, got it. Men det som det är otroligt lately if I'tsa riktigt såna slaka ukella grejer, så alltså. att jag håller ni på än. Okej. Okay. Oj oh, ja. yes, yes. This is mm. hot. This is. Det här är dramatiskt tryckt. So någon, någonstans. Någonstans hade det säkert någon nörd liksom runka sig liksom, äh, en där tia och att This is hot. Yeah. Äh, men att jag tror att det var faktiskt kanske den perfekta avslutningen just att Jaha, nu elektrifierar jag Cheetah. Men det yeah. påverkar inte mig själv därför att reasons. Nej, och, in, och egentligen så påverkar det ju inte den här karaktären Cheetah heller. För den karaktären överlever ju det, det, det hela. andra woman drar ju ut henne. Jo, jo, jo men jag blev väl så, blev så uh, chockad att, uh, att man började fundera över sina livsval. Ja, men jag vill inte ens dyka in i, i mängden av så fanbajs där ute. Det är säkert något som att, ja, na, men om du säger lavander och man frågar runt där så tar hon ju faktiskt med sin lass och en blixt. Och det betyder att råskguden pålägger henne sin vitae. Och så, ah, fuck off. Alltså, <laughs> alltså, är jag är säker på att någon har nörd ihop en förklaring. Men alltså, det framgick inte av intrigen eller händelserna i filmen. Så yeah. att fucka ju you, mm. and your family too and your goddamn dog. För att det Just är bara onödigt och dumt. Uh, men att den här sista konfrontationen och, uh, med, med Lord så var det yeah. som sådär att ja, jag, men jag satt redan innan det hände och sa, ska du använda din lilla lasso nu då? Och att som, ja mm. oh, titta hon använder sin Lasså. Ja. ja ni får gärna skicka min smarta bort i Gmail.com. Jag är hemma var dag mellan åtta och 4. Men att som Okej. Okay. Nu kanske det är moget att kasta in liksom, lite om Pedro här. Så att fick, okay. du, fick du känslan av när du såg den här filmen? om och Framförallt tänka på filmens början och kanske första say, yeah. 30 minuter att det här är en film när man med våld försökt trycka in att uh, kvinnor är ganska asem. Awesome, starka kvinnor är bäst. Uh, män kan vara lite äckliga ibland. Men kvinnor är nog på sätt och vis bättre än män. De är ganska bra, eller hur? Inte Robang. Uh, <laughs> ja. Ja, alltså, ja. då Alltså, ja. måste ska mm. jag väl säga att man kunde, kunde tolka det som så. Ja, och att som... Jag, jag är med, jag gillar kvinnopositiva filmer, jag gillar kvinnopositiva stories, men att ibland så blir det lite som sådär att okej okay, men alltså det är för mycket på en gång alltså ni måste kära biffen lite, alltså sorry som I, I am a frail man, det är lite för mycket, men jag satt ju ja. som förberedd mitt anus på att Gal Gadot är awesome och att Barbara Minerva är lite missförstådd, men har något att tillföra. Och Pedro Pascal är en fitta och han ska väl ha spö eller någonting, I guess. Yeah. Uh, men som Gal Gadås med tidigare sa, så det kändes som mest fåundigt in. Liksom, hello, I Wonder Woman. hey Wonder Woman. Mm. Det är riktigt färdiga för dig än för det händer shit. Så stå där och Wonder Woman, check. Um, Kristen Wiig's karaktär, alltså då, Minerva och whatever. Yeah. Så hon var ju okay. liksom bara där att hej, jag är lite tönt och klumpig nu. Uh, nu är jag sexy och stark. Uh, nu är jag crazy. Nu är filmen slut. Okej, okay. fint ark för dig. Um, sen så hade vi de två karaktärerna som faktiskt var intressanta. Vi har Chris Pine som Steve Trevor. Uh, att, så han dog ju. Jo. Och han uppväxt igen i är en annan kropp som de inte ja. kommenterar någonting om annars. Vi utgår väl från att den här Nej. personen han vaknar upp i var en helt självständig individ. Som han nu i princip bara ja. som så här bodyswappar med. Um, yes. Eller liksom i princip helt ha psyken. med. vi vill inte göra en liten etisk kommentar. Där. Det är ingen som bryr sig där. frågetecken. Okej, okay. no one. Okej, det är fint. Men han vaknar upp i 80-talet, och han har ju en som så här ja. vidögd fascination för allting, och som ja. så här. Och han har, tycker jag på sätt och vis, ganska rätt reaktion, eller ganska rätt som sån här ja. mentalitet. Och jag tycker som allting som han reagerar eller gör så är, så är Det intressant, jag vill se vart det här går. Så mm. det stöder mig att han liksom blir reducerad till att alltså, som. I love you, wonder woman. I love you, love Att love som, som om du vill så behöver vi dejta någon mer. Jag ska inte ens skypa dig. och vidare med ditt liv. <try> hejdå! Hejdå! Att som, han får ju inte ens sett som mm. farväl. Han bara så, jag vill lämna väl dig där i gruppen. Jaha, vi vill inte yeah. kolla hur det är som gick med den där duen, liksom, och de bara bytt tillbaka, och han bort. Nu, som så här. Ah, det var inte viktigt han var bara där för att vara the best love ever för Wonder Woman check okay. mm. what a waste och sen har vi liksom Pedro Pascal och som Max Lord yeah. jag gillar Pedro Pascal jag gillar honom i den där serien vars namn jag inte tänker yttre högt uh, jag gillar honom yeah. i Narcos till exempel att han är en sån där yeah. skådespelare som jag tycker alltid fyller den roll han ska vara i. Men att Chris eller um, Max Lord var en ganska som sheet roll. Det var inte så mycket att arbeta med på det sättet. Det var ju en ganska endimensionell mm. karaktär egentligen. Hans motivationer var ju alltid. Alltså, det var, man behövde inte spekulera någonting alls kring det här inre för den här karaktären. Men det som Pedro Pascal fick, så spelar han absolut sheeten ur. Han stod yeah. sån där och liksom grät och skräk och liksom krävde och, och dominära och, och hota. Och som att yeah. var som att shit, liksom att han är i sitt esse. Att jag kunde inte hjälpa att liksom bli inspirerad och uppväldad av Pedro Pascals uh, prestation där. Därför jag tyckte att han spelade absolut shiten i sin roll. Även yeah. om den var liksom dum och malpasserad. Och det blev som så löjligt då, när du har liksom Gal Gadot som hoppar runt där och sig med kita eller någonting kalga Gadot som en jävla träbock där vid sidan i någon scen som, nu ska du sluta eller så ska jag ha käften i Wonder Woman så vi får höra vad Max Lord säger och det är lite felreaktion i en Wonder Woman film men mm. så är det men jag tycker att de absolut intressantaste karaktärerna här i den här filmen som ändå borde vara en Wonder Woman och som det känns som kanske kvinnliga ja. ideal eller som så här framträdande positiv kvinnlig energi så gav de till två män att det kändes som Steve Travers ark och liksom Maxwell Lords historia var mycket mer intressant och mycket mer djup och liksom rum för skulle säga kreativt agerande eller som Galgadå yeah. och Christian Wiggs, som bara princip står och stöttar sig upp längs varandra för att inte somna på scenen så att jag vet inte, jag som Kanske är det igen det här problemet att ingen i Hollywood kan skriva roller för kvinnor. Att de måste antingen vara offer, offer eller horor. Att som det är antingen den onåliga madonnan på sin pedestal. Eller så är det liksom ett offer som måste räddas. Och någonting som måste ja. värnas och skyddas. Medan männen de bara får de här intressanta arken fast de är medan att vara så här. Supportcast. Så, mm. jag, jag vet inte. Jag, det var i alla fall vad jag känner när jag såg den här filmen. Hur, hur förhåller du ja. dig till de här karaktärerna? Alltså, jag. Jag, och menar, S, jag, jag, jag, jag bryr mig shit i alla Amazoner och vad de håller på med. Som okay. absolut zero-fax-given. So. <laughs> det deras samhället. Okay. Inte för att de är kvinnor. Bara därför att de märker ingen sänd. Men det var så i seriet i yeah, Aschata. Alltså. Mm. Vi är här på vår ö och vi tävlar varenda dag. Det låter som ett jättebra system. Det låter jätteroligt. Jag kan inte tro att det här har bestått i flera tusen år. Nu är jag färdig. Helt färdig. Mm -hmm. Ja. Ja, alltså inte, jag, jag vet inte, jag, jag håller med om, om det att, nu just så att säga karaktären Steve Trevor, hur, hur den karaktären så säga, då kommer tillbaks. Så ja, jag skulle gärna ha sitt så att säga, mer reaktion på det. Mm. En detalj som jag inte märkte under själva filmen, men som jag antar att finns där, den liksom nämns här. att i, i, I reflekterande ytor så ska man då se den här ansikten på den, den här så att säga, karaktären vars kropp den här Steve Trevor då tog över. Mm -hmm. Att, så att, säga, att det, det är så att säga, bara Wonder Woman själv som ser den här som Steve Trevor. Mm -hmm. Att, att, så att säga, för, för alla andra som ser ser den här karaktären ut som, som den här andra personen. Sure. Och, och det är jag håller med om, att, att det, det, som, det som man skulle ha kunna sätta mera tid på där, så det, det, det föll liksom det, det, det föll, föll undan till, till förmån för att få se hur, hur roligt det är att flyga ett modernt flygplan och, och vara osynlig medan man flyger. Yeah. Att, att, att, att där där håller jag med om det att det så att det var en missad missad möjlighet. Att, alltså Pedro Pascal uh, Porträttering av Maxwell Lord så var en det, det, det kändes så där jag vet inte det blev nästan en, en upplevelse av att det skulle vara hämmig det hela det var, det, det att, att, att det var här nämnt att det skulle Basera sig lite på, uh, inspireras av så att säga Gordon Gecko från, okay. från Wall Street och Gene Hackmans uh, porträttering av Lex Luthor i den här gamla så att säga Stålmannen-filmerna. Sure. Så. Men, men det kändes att jag tyckte att den karaktären var liksom, han var för så här: over the top. Att han det kändes, det kändes som att han inte passade in riktigt i den här filmen. Han hade all den där enorma energin. Men jag tycker att den resten av filmen igen som matchar inte. Den där energin. Så att den, den blev så där. Den stod ut. Och det, det var inte alltid så att säga att Det, det matchade inte liksom med det med det övriga. Och, och det. Och, och så, det det liksom reagerar jag på. Plus att jag, jag gillar inte. Jag tycker att det var liksom allt för. Um... Nu kommer jag bara att tänka på det engelska ordet sappy. Det här så att säga. Slutet ja. Den. Att, för egentligen så säger den ju att. Så att säga. Var försiktig med vad du önskar dig. Mm. Sista wish. det är sådär. Alltså att... The gin. One of one. Ja. Så det känns att den var så Det kändes på något sätt som banalt det där slut mm. för liksom, karaktären Maxwell Lord ja. även om jag samtidigt, samtidigt tyckte att det var det trevligt att se en, en fiende en antagonist som ändå var mänsklig för för, för man har ju blivit på något sätt så överbelastad av just Thanos eller, eller Darkseid eller Steppenwolf så att säga med, med deras världsförstörande planer. Ja, alltså det går ju tillbaka till det här 1984 och, och som de yeah. känner kanske då de måste just göra kalla kriget referensen då och så här, men att mm. var det bara därför som det måste vara 1984? Ja, jag, jag skulle på något sätt vilja tänka mig att vi skulle göra en koppling till säger det Orwell. Men det finns ju, ingen, det finns ju nej. ingenting annat. Nej, nej, nej. precis. Men, men det är ju som... Jag, jag förstår inte varför använder man sig av 84? För det, det var liksom det har varit kalla kriget har pågått ganska länge <laughs> liksom, det är, det är en lång period jo, jo men, men som någon måste ju ha satt sig nära och sagt vi vill göra Wonder Woman 1984 Den vi måste komma på mm. en sexy titel, äh, vi löser det senare uh, varför vill vi mm. göra det 1984, jo men alltså kalla kriget, jag har hört alltså missiler och liksom sovjet satt ju där och liksom då skulle att det är bad tror jag. Uh -huh. mm. Men ni vet, det finns ju som någon, en mängd av historia och som vet, konfliktrikedom sedan dess. Att yeah. case in point de senaste mm. nästan 40 åren av historia vet jag. Mm. Ja men yeah. det är nu det nu för vi skulle vilja ha missil. Det finns fortfarande missiler det är som yeah. blir mindre missiler <laughs> eller kärnvapen <laughs> sen som kalla kriget tog slut. Yeah. Men som, mm. whatever you guys, whatever. Wonder Woman 1984 by the way, that's the title. <laughs> men ja, men that, jag måste all, i vet allting måste vara alliteration. Det behöver jag att allting make a sense att att jag måste... Efter många år av, av idokt dagligt tittande av en film så ska jag gå, ah! Det var därför jag såg den där digitala muren i den där splitsekunderna just. Där, just där. Ja. och Där fanns det en djurf, djurfarm, ah, I see what you did there. Men att jag bara säger att man kan ju mm. fungera, fundera på att göra en funktionell och konkret historia först. Och sen kan man göra sina tokiga referenser eller sådär. Men det är ju som samma som att Wonder Woman colon Nazis lol att och sen så försätter du det i London under Blitzen eller varför inte yeah. under Kristallnatten och sådär. Det visar ju inte som så mycket att ah, ah här är den akademiker som framme utan det är som att nej här är den någon som öppnar Wikipedia och typ hoppar på den första grejen de hittar. Och tar i lunch. Mm. Så att det är ju... Jag, jag vet inte, när jag tänker på den här filmen som helhet. Så att, vad lämnas jag med? Är jag, är jag som Ari och, och, och, och jag vet inte, kanske trött som jag var efter jag såg den då Zack Snyders Mastodont där yeah. uh, och jag står ju fortfarande bakom vad jag tyckte att säga ursprungligen att Justice League var en helt fungerande film jag förstod inte varför man behövde liksom edga upp det till 20 och liksom jag vet mm. inte, bara som med ren hype <laughs> försöka frammanade som som Jesus återkomst, det var inte riktigt så mm. Så att jag var ju som redan så här avigt inställd i den. Och som att this is shit. Den här filmen som var ju. I bästa fall uppföljaren till Wonder Woman från 2017. I värsta fall yeah. en fristående film om Wonder Woman. Och några galna dagar. Under 1984 när shit hände. Och mm. Diana Prince. Så att. Mm. Ja. Eftersom den här filmen inte har så mycket hype annat än att de lovade visa på en biograf nära mig i typ snart ett halvår. Så mm. uh, jag har som svårt att vara arg på den här filmen. Men inte kan jag ju säga att jag tror jag någonsin behöver se den här filmen igen. För att den var Nej. nog så förglömlig att precis som den här ursprungliga Wonder Woman som jag vet att jag har sett men som jag har otroligt svårt att återkalla what the fuck went on i den filmen så att okay. för att den som jag tror det är just det att karaktärerna är som så blöta och det är som så nonsensplott att jag har som väldigt svårt att återkalla därför att det är som så svagt och att jag tror Mm. Kanske det som är starkast för mig som gör att den här filmen kommer att bara passera i dimm och precis som mycket DC shit egentligen. Så är det för att det känns som en film som är egentligen är ganska konfliktlös. Mm -hmm. Därför att som, okej okay, Gal Gadås stora kärlek så återkommer men sen försvinner bara. typ yeah. um, Den här Cheetah-karaktären är aldrig riktigt ett hot. Och som, ska vi säga, en sympatisk karaktär eller som en sån här smyg, uh, protagonist så är hon varken intressant eller gör någon större påverkan av historien. då så, um, mm. så går genom följande. Um, hennes pojkvän kommer, hennes pojkvän far. Det var en vild natt i Paris och sen var det någon som nästan förstörde världen men hon kastade sin lasso på honom. Som hon gör med alla stora villains och sen that's it. Uh, Pedro yeah. Pascal så försökt starfuck hela världen. Och han lyckades yeah. i viss del men sen kom han på att nä, kanske inte is. Och sen hittar han sin son. Yeah. Och uh, that's it. Att om det kom några påföljder eller några konflikter med det så vi fick aldrig säga vi vet inte. För vi vet som max Lord är back to business igen nästa, nästa dag. Det enda som jag käms för där är hur, hur starkt jag reagerar på Pedro Pascals framträdande. Jag, jag var liksom röd när han sprang där och skräk efter sin son. Jag tyckte det var filmens bästa grej. Hur emotionell Pedro Pascal blev när han insåg vad han höll på att förlora yeah. där. Jag blev uppriktigt glad när det löste sig så bra för honom. Yeah! Men att, mm. inte värt jag. Och vad du var Nikolaj, när det visade no, sig no. <clears throat> um, när det visade sig att Asteria fortfarande fanns där bland människorna. Till och med jo, det, det spoiler varning, så gav inte mig som, så mycket extra. Mm. Så att... ja, ja nej. Nej, nej, det, det, det. Jag vet inte vad jag ska ta med mig här. Det finns ingen konflikt. Nej. Jag, nej. Att, var det någonting som resonerar för dig? Är det någonting du kan med den här filmen? För det enda som jag skulle kunna tänka mig var jag tror jag kanske kan minnas hur Pedro Pascal typ kravlar runt på alla fyra och liksom och spelar skiten Typ riktigt åt upp scenografin där. Men förutom det så att ja. när. Kanske ja, var det någon som använde igen sen. Wow, mode. Mm. Mm. Ja, det, det är ju sant. Alltså, egentligen när. Det, lägging, det där var nog en. In... Alltså, det jag. jag som sagt jag började tappa bort detaljer från den här filmen så fort, fort jag hade sett den tyvärr mm. det, det är som den var mm. jag hade säkert byggt upp andra för, förväntningar om hur den här filmen skulle vara utgående från sedan den första trailern mm. för jag tycker att den den trailern motsvarar i mitt tycke inte alls det som den här filmen liksom, var som men slutprodukt. Var inte så att trailern också tog fokus lite med på liksom typ det här neon beat 80-talet? Ja, det de, de, de använde ju mycket prominent det här New Orders Blue Monday mm. i, i den här trailern, vilket är, vilket är en låt som jag tycker mycket om. Så det, Edge Lord. Det, det, ja, ja, jag vet. Ja. I'm so edgy, I'm all edge ja. You may call me the edge Ja. Du är så hippad, du behöver en operation <laughs> ja. ja, precis ja. <laughs> uh, mm. Ja. Mm. Men, ja, men igen, men, liksom, vilken förslösad möjlighet mm. att, men, ja. Eftersom det var en som så, som så här retro uh, Att gå retro de senaste åren mm allt från det mm. här att i filmen liksom som mitt och shit mm. så det känns ja. som att verkligen är 1984, och ni vill liksom inte göra någonting med det, ni vill inte göra mer om det ja. Ja, okej, okay. det är men, precis men, cool ja, ja. så, så där, där om jag skulle få så skulle jag ju kanske önska mig att den här filmen faktiskt skulle vara lite mer som, som den där trailern det, på det, det, det är så att säga om jag, om jag skulle få Gnida på en önskesten I form av Pedro Pascal Flämt, en trailer som inte motsvarar Verkligheten Ja, <laughs> ja. Du, vill, du vill gnida på Pedro Pascal då, Ja, mm. ja no, vad, Ska inte du vilja gnida på På någonting och önska dig Eller gnida på Pedro Pascal och önska dig uh, Jo att jag gnider ju på mig själv hela tiden och önskar mig saker som aldrig går eller uppfyllelse. Och Max Lord som porrstjärna så väl, passade väl sig jättebra att gnida på. Men i relation till den här filmen ska jag med, i den här sinnesstämningen gnida på Pedro Pascal. Och önska ska jag ju förmodligen bara önska att jag fick gnida med på Pedro Pascal. Så det var ju inte så lyckat. Vad skulle du önska dig om du fick gnida på önskestens, Pedro Pascal? Ja, no, ett snabbt och smidigt slut på denna recension. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. <här> nu är det slut.